Входжу, знаєте, до льоху. Нічого собі не думала. Там ще трохи яблок загнило. І думала, переберу їх та повідкидаю гнилі. Вступила, чуєте, аж у тому другому льошку раптом переді мною мигнув Демко, Блідий, страшний. Його нагнав величезний німець і втемидив йому, боже, боже, не можу цього казати, не можу, люди мої, не маю сили. Я крикнула, і впала. Минуло багато чорних днів, уложених у міру тижнів. Одного разу приносять Корнієві листівку, читає. «Марія, Марія, Димко живий!» – біжить Марія. «Де? Корнію, де він трептить Марія? Рве від Корніє папірець. «Де? Корнію, тут? Тут це написано. О, очі, очі! Чому ви не вилітесь, коли не можете навіть бачити того, що там написано? Читай!» Дорогіє, папаша і мамаша, жив-здоров, кланюся низьким до самої землі поклоном і цілую ваші світлі очі, сахарні уста і білі руки. Знаходжуся в пліну у німців. Прийшліте, як можете, житніх сухарів». «О, сину мій, житніх сухарів, ой, Боже, Боже, де ж видано, де ж це чувано, щоб було так вже скрутно? Житніх сухарів, та чи я жалуватиму тобі пшеничних, і чого тільки захоч? Та то я тобі хурою на край світа завезу, ой, людоньки мої, чуєте, як страждають наші сини?» Марія плаче, корній витирає світлі очі. Сусіди тошніють. Як же то мусить бути, коли вже люди навіть житніх сухарів не мають? Як це мусить бути? А ми за нього вже і панахиду відправили, оплакали як покійника. Не дай Бог, щоб десь там з голоду згинув. Краще вже хай від кульки, ніж від голоду. О, то правда. Найстрашніша смерть – це смерть від голоду. Не дай Бог навіть ворогові вмирати такою смертю. Після того Марія напекла сухих коржиків на маслі, вложила у скриньку, дала туди ковбасу і відвезла на пошту. Там зважили і сказали, що тільки третина того, що вона привезла, може бути переслана, а ковбасу прийдеться зовсім викинути. Але ж люди добрі, це ж для мого сина, ми знаємо, але це нічого не значить, не можна. Та я для нього цілу хуру можу послати. Слава Богу, є досить, а він голодує. Ми маємо скільки хочете. У нас хліба ще ніколи, поки стоїть світ, не бракувало. А там же голод. Ви ж знаєте, що там голод. Люди не мають чого їсти. Мій син сидить і чекає, сидить і весь час сподівається, що ми вийшлимо йому, що ми допоможемо. А ви тут не допускаєте, не хочете, щоб я помогла своєму синові. Поштовий урядник не міг вияснити Марії, чому вона не сміє, скільки хоче вислати синові хліба. «Війна! Дві держави б'ються! Не можна висилати туди хліба, не сміймо їх піддержувати! Але ж там і наші сини!» – твердить Марія. Обкрайна маленька посилка пішла. Через кілька днів Марія вислала другу посилку. Прийшла листівка, і в ній не говорилося нічого, чи одержав він ті посилки. Було знов те саме – вишить мені житніх сухарів. Марія ламала увіччяї руки. Вона ж висилає – де ті посилки? Куди вони діваються? Марія посилала далі. Посилала і чекала відповіді. Чекала довго, вперто. Щодня виглядала пошту, ходила сама до старости, до волості. Немає. Йшла велика війна. Забирали все нових новобранців, йшли маленькі хлопчики, старі батьки. Середній син Марії пішов добровольцем і вештався десь при обозах. Прийшли додому у відпустку, але від демка ніяких вісток. У селі тиша і смуток. Замовкли співи, ніхто не жениться, рідко хрестини. Лиш деколи хтось вмирав, але панахиди правилися щодня. Вмирали не дома. Вмирали десь далеко, і там їх хоронили. Не було при тому, кому плакати і кому втішати. Поволі, непомітно підкрадався 1917-й. Зима непевна, метелиці, відлиги. Ростає сніг, заливає водою яри, луги, вдарить мороз і знов замерзає все. В окопах сиділи ранені й переранені. В окопах маленькі хлопчаки у постолах, йдуть у наступ і гукають на допомогу маму. На села натискали все нові й нові вимоги. Приходили каліки, оповідали, кляли, рвали з грудей відзнаки героїства і топтали каліченими ногами. Тихий люд щетинився, набирався люті, розправляв пазури. З-під непорушних забутих сіл вилізав жорстокий звір.